Їхній курс був великий, кілька паралельних груп. Прийшло досить багато людей. Дзенькіт келихів, тривіальні тости, тривіальне, здебільшого інформативне спілкування давніх знайомих. Як ти? А ти як? А ось йому на шию кидається його перша кохана, та, з якою він так не хотів одружуватися. З обличчя вона ще й досі дуже гарна, хоча й удвічі огрядніша. «Боже, який ти був мудрий! І яка я була дурна!» – кричить вона. Я тоді швидко розлучилася, потім ще двічі виходила заміж, поки доперла, що все це нікому не потрібно. Головне – кохання. Вони сідають до столика, п'ють за давнє кохання. Потім до них підсідає її колишній чоловік, батько її сина. Хлопцеві вже 31 рік. Мій Боже, 31! Його дочці тільки 22. Отже, він іще не такий старий. Колишня кохана радо спілкується зі своїм колишнім чоловіком забуває про нього, а він шукає поглядом її. Власне, він давно вже її знайшов, давно знає, де її столик, а тепер от має можливість підійти до неї. Грає так звана «жива музика». Чорноокий саксофоніст дуже старається видобути пронизливі ностальгійні наспіви. Однокурсники танцюють, хто з ким. І давні закохані, і випадкові пари. Чому ніхто не притяг сюди касетного магнітофона з італійцями, під які вони всі кохалися у ті далекі роки? Хоча вона найвідоміша особа з їхнього курсу, ніхто не спілкується з нею, як не спілкувалися й тоді. В просторі цієї зустрічі оживають тодішні зв'язки, а вона, як була на від усіх, так і лишилася такою. Він бачить, що вона дивиться на нього. Тож він мовчки підходить до її столика, мовчки вклоняється їй. Тепер вона посміхається і встає йому на зустріч. Вони рушають туди, де танцюють. Вона кладе йому руки на плечі. Він обережно кладе долоні їй на спину. А саксофоніст на сцені дуже старається грати для них усіх саме те. Музикант із ресторану зараз грає не за гроші. Він сьогодні в ударі, і однокурсники відчувають це. От скільки пар танцюють і шепочуть одне одному щось важливе. Радий за тебе, шепоче він їй на вухо. Дуже радий, правда. Вона трохи відхиляється назад, здіймає очі на нього, і він не відводить своїх, хоча йому не по собі. Музика грає, Зрілі люди ледь гойдаються в танці і дивляться одне одному у вічі. Потім він каже, «Нічого кращого в моєму житті не було». Дорога Альоно, дуже рада була довідатися, що ти не просто жива та здорова, а й досі працюєш. Живеш заможно і цілком задоволена своїм життям. Мій онук Славик, з яким ти познайомилася в Німеччині, передав мені листа від тебе, якого ти переслала по комп'ютеру. Отже, я бачу, хоч ти й належиш до того ж покоління, що і я, але ти цілком засвоїла новітні методи комунікації. А я, вроджена учілка, як охрестив мене мій онук так і помру із самопискою в руці тому й пишу цього листа від руки сподіваюся ти прочитаєш його адже на мій учительський почерк ніхто не скаржиться а як матимеш бажання відповісти то відповідай у будь-який придатний для тебе спосіб альоно хоча ти вже давно еліана але для мене ти завжди лишалася і лишаєшся альоною тож звертатимуся до тебе саме так. Ми не бачилися з тобою майже 40 років. А це не просто 40 років, це декілька епох, коли всі вектори поверталися на 180 градусів. І тому я просто не знаю, з чого почати цей лист. Почну певне з того, що дуже щиро скажу тобі. Попри всі наші незгоди, попри все те, що нас роз'єднало, ближчої за тебе подруги в мене не було».